أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يهبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب مقصد سورة بكرة بيان دور مسلوده اول مسلح اسباد توحید دویا مسلح اسباد در رسالت در ام مسلح جہاد فی سبیل اللہ و چلورا مسلح انفاق فی سبیل اللہ سورت پا ظلور و تقسیم دیں اوله برخو سل آیتون و پاگی کے اول مسلح اسباد توحید بیان شو په در او بابونو کې دویا برخو آیت نمبر یو سل یو نا یو سل شپگا ویا پوریدا پا دے کے دویا در رسالت بیانی پدې کې دويو مسله اسبات د رسالت بیاني گی اغنه اعتراضات چې پر رسالت باندې واریدي گی کوي کیمره بند کړم کی اغنه اعتراضات چې پر رسالت باندې واریدي گی مشرکان وکړي دي نو پاغې کې د نه اعتراضونو جواب پدې ځکه کې نور صورتونو کې دغه اعتراضات او جوابونه کوي خدای اږي د جملې نه د نه اعتراضات او جوابونه په دې صورت کې کوي پدې اول اعتراض دا چ تا ستاره سالت نمنو زکه چې تا ته وحی جبرئیل راوړي مداغی جواب او کوچې دوی دو د اصل د قران سره د جبرئیل سره نه ده دویم اعتراض په سليمان عليه السلام باندې او چې ته خو دا عمل او هغه خوجادوګرو متعدد جادوګرو مرګ لري زکه منګتا نمنو مداغی جواب وکړو چې زه چې سليمان عليه السلام جادو نه وکړي بلکې جادو خو هغه دوو جادو خوا هغهه انو کړی او سالمان د اسلامې بد نام کړی وو اعتراض اعترا پغ دو فریختتو باندې او چې جادوخوا هغوی را وړی دی او, تا تا او چی تو تکوفر وئ د هغې جواب وکو چې زه چې جا دو فریختو جادو نه د را وړی بلکهغ دو د جادو او د مجززه یا د کرامت منز ک فرق خودلی د خلکوته دا هغوی په دی خال نور راغې چې چې چی مونږ د خلکو ته جادوښو چې خل بیا پهی بلمنې جادو, بل جادو کې څلورم اعتراض دا چې موږ تازه کنه منو ستاسو پیغمبري ځکه چې ته موږ د خو الفاظ نه منئ کې مداغي جواب وکړو چې هغه الفاظ مو وایي چې هغه کې بوي د بيدبيوي بوي د شرک وی بلکې صفاء واضحه الفاظ وې چې هغه کې بيدبي نه یاده کفر خبرنه یاده شرک خبرنه د دغه الفاظ نه خام خام نه کوم بنځم اعتراض دا چې موږ ستاسو پیغمبري ځکه نه منو ځکه نه چته نسخ تد نسخ قايله یعنی نن وې عدالت او کم داده او سباب يرا شي وي چاو کم منسوخ شو وځداو کم راغلو وداسنګ که دا صحیح دین ویناو اولنا اغه خو کم ولن راوړی الله چې بیامون موږ نه بدلی را بدلی مداغی جواب وکو یو جواب اسانه جواب خو داده چې علم تعلم ان الله على كل شئ قدير ايته نه پويږي چې الله قادر ده بس دا دا الله قدرت ده الله تا قد بس اغه چوش یو شی و وڑی بدلی او کیو شی و وڑی بدلی بس مونږ مونږ سر په دې کې خبرو کولو اختیار نشته ربه الله خو خدغه حاکم ده اربات شاده اغه چرسو و وڑی بس حکم به کوي مونږ به منو داغه تابداری وکړو اغه پوویږي پر څه باندې په خو بدو مانی چونکو خیر ده حکم کی شر ده یو جواب دا ده دویم جواب دره چيده دا د الله په علم کلي باندې درالالت کوي یعنی الله چونکی کامل علم د الله سره ده په هر زمان خبر او پوهه الله ده نو الله په دی پويږي چې اول سره کوم حکم بخي خلقو لپاره او بیا د غنابات سره کوم حکم خده د اړې مطابق د زم... زمان او د خلقو تکتوب مطابق باندې الله حکمونه بدلی را بدلی تفسیری خبره ال تشوي هوا شپږم اعتراض داو چې موږ ته ستا پیغمبري زکه نه ځکه چې ته د الله نائب نه منې نازولي نه منې نو دا غي 15 جوابونه وکړې یو جواب سبحان هو پاک دی الله د اجزنا نائب او نازول د هغه چاوي چې چا هغه کې یا ارزې اجزوي نو الله کې خود وړ نشتره نو غره ضرورت دی دویم بل له ما فی السماوات والارض برولاندې ټول اختیار د الله دی مجبرولاندې اختیار د الله دی نو بیا دسي ذات لا ضرورت ته نائبونی سي یا چه آغا نا زول وونی سی چاغه مجبور ای دریم جو اب کل له قانتون حطور الله تعاجز دی جو ټول الله لا عاجز دی ارش نه والا فرشه پورن به دې څوک کیدلی شي چاغه د الله څنګه کی زیونی سی نایب شي یا اغه الله مجبور شي نا زول شنو نا زول نخصره مجبور ای بیا دا غاره خبر به منی مدنو الله چې لا ټول لاغه اغه ته عاجز دین به دې څوک نشته چاغه الله دغه مجبور شي یا د اغزیال د الله ز اونیسه اغه اغه څوک دریم جواب دا چلورم جواب چبدی او سماواته ول الارض ناشنا پیدا کوون ک د اسمانونو او د زمکی ده ییغه خودش ذات د الله چاغه د دون تخلیک چکړی د انسان وس حیران ده تخلیک لا کاسمانونو کې وګوري نو اسمانونو کې د الله ځان له قدرتونو دی د الله د طاقت نه خې د قدرتونو نه خې او کزمکه کیو ګورینځمکه کی ځانلا دا الله د قدرتونو د الله د طاقت دغه د پوي دغه د کاريګري نخيدي انسان من حیران دي دا دومره غټ تخليقي چکو هغه ټایم کی چوکو چې وسره کومه کی کړي وي چې هغه ټایم چوک نو نووس چوک پیدا شو وس الله له څه حاجت ته چې ځانته نایبانونی سي او کارونه په مخ باندې وی سي نایبانه اغه ټیم کوم ارڅا الله په خپل کول وسمه لرز په خپل کوي چا لا جات نظرین پنځم جواب دا ده دی وایزا قضا امر فنما یقول له کن فیکون او کله چې الله اراده اغه خودشي ذات ده کله چې الله اراده کوي د یو کار نو ویل خو پرګد الله په خپل مانی وی نه چې په خپل چې دا کار چې راغلی دي چې الله ورته ویني او ته اشاره کوي زموږ استاد پوی د پاره چې الله دسی ذات ده چې په اراده کې یو شی نو بس الله پر اراده کی حکم کی نو اا کاروشی فیکونشی جداسه دونه طاقت و ذات وی نو اغه دنایب ادنازولی و ما اعتراض دا چې موږ ست پیغمبر زکه نه منو چله دې موږ ته خپلوي ترغین نه منو مونږ تهویل او د دا جو جواب وککوو چې دا مطالب پخواو خلکوم کوي د خپله پیغمرانونه نو ما د پخواو خلکو دا مطالبه نه دي کبولی کړي ځکه قانون دا نه د چې زه هر کله پیغمبران در لږم کتابو به در لږم نو بیا فردن فردن هر چا ته بهیم چې د دما کتاب او دا زما پیغمبر دبی منې تا خو قانون نه خب او د کېید نه شي چله بر چا خبرې کوي او بلکې دا چې شوي دي بنی الله خبرې کړي دي اوغ بیا نه دي منند اروبيام یک نن د ا کړه د دینه ثابتېږي چې څوک اعتراض کوي چوک چې انکار کوي نو هغه په یو خبره نه کانی کیږي هغه په یو دلیل نه کانی یو ځکه راځي یو آیت کې یو آیت کې راځي غالباً راتمې سپاره اولنې آیت ده چې کله علاوه کچري ته دویتا هر قسمه دلیل راوړي مړی وته راځوندشي اسمان نه ورته کوم دلیل راشي یا کوم بل د ته وخی بیا د خلق نه منني باسو دوی دوی باندې انکار هغه ټاپه لګې درې دا الله وي دا قانون نه چې زباچا سره خبرې کومه او ور چاله بم د ما پیغمبر ده او دا اومنه بیا د ابراهيم عليه السلام واقعي شروک دې کې درې خبرې یو خبره داوه چې بيت الله خو توحید د پر الله باټ کړي او تاسو شرک لري شروک پکې دویما خبر پکې داوه چې د دا نبی عليه السلام خو د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل عليه السلام دعا تا وا تاسو ور د انکار کوي خبره د ابراهيم عليه په واقعي داوه چې توحید خو د ابراهيم عليه السلام دی یعقوب علی السلام وصیت او خپل اولاد ته تاسو توحید نه ولی مخړوي ولی شرک و او اعتم اعتراض دا چمګه تاسو کنه منو چې تا پیغمبرانو قبله پرې خوله دا غی جواب وکړو کل لله المشرق والمغرب مشرقم د الله اختیار ده او مغرب کو کيم د الله اختیار چې الله ما کوم حکم او حکم کی دا هغه طرف ته محكومه زدل نه هم اعتراض دا چمګه تاسو پیغمبری ز کنه منو چې ته خپل د سفه او د مروا ډیرې توافونا ک سعیک او مونږ ته وی چې د باواګانو توافونه وکو ځکه د یو خپل درګاونو توافونه وکول او غرسم غرسمونه کول ادا کول ان مونږ غینه منکاو په خپل چله د رسمونه ادا کې دا غی جوابو کوچ ان صفا والمروه من شعائر الله دا بوتان نه دی دا بوتان خورس ته خل قرمنی خو په صفا او مروه باندې اصلا کدا صفا او مروه د د الله د دین نخې دی ځکه چې دلته یو بهادر خې یو نې خې یو بزې خځې دلته یو عمل تر سره کړړی او غ عمل الله ډې خوښ شوی ووغا عملې دا و چې د الله د پااره د الله در ضا د پارې قربانی ورکړی و منډې لی منډ پهځان منې قبوله کړی و هغه سخت شپې پهځان کبول کړی وي هغه یوااضې تنح کې دل چې صرف دی دا داوه او وروې دک پځان قبول کړی وه خو د الله نه نا شکایت نه و الله نهنا شوی نهوه لا نه بیا هم ضا وه ار اسخت اور مانی قبول ونه پدی وجمنه الله پټول امت مانی پټول امتونو مانی تقریبا د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم نه بعد دغه خزي دغه منډه الله لازم کړه چوکور دامی دا وخزه دا ته را شوې ده چې د درت یادې چې د خلکم تیر شوې دي چې الله د پاره دونه قربانین ور دي دا هغه ادبوتان تواف نه ده بوتان خو د روس ته تو زره کاله بعد خلکو چاور مانی خو پښیم بیا آیت نمبر یو درش په نه یعنی پرونی سبق نه ځمږه نفی د شرک فعلی شروع شو یعنی غا توحید مضمون چې پاوله برخه کې نیم پات شو یو البته د شرک اعتقاد ردو نو غد شرک فعلی رد پات شو یو مدلت اوس د شرک فعلی رد کج توحید مضمون کامل کی نو بیا اول کله داوا وکړه چې وی لاح وکم الوه واحد ستاسو اله حاجت روا اغه یو ده نبه الوه من پرون سبق کې تفصیل وکج الوه دوا لفظونه دي یو لفظ د معبوده او یو لفظ د الهه دا دوار د الله صفات دي معبودم الله ته ويل کیږي او الههم الله ته ويل او دوار د عربی الفاظ دي معبود هغه ذات ته ويل کیږي د من خزن پوي کې پد مسرو بنځه کړه د کلمې د ایمان خبرې او د ایمان خبرو باندې تنګي کوي ما چون چې بار بار ويل او څومره چې اور دونه تاسو نه فارغه ده چې په شور باندې شیخ عبدالقادر جیلانی لوی ځوان کوم ورتویو هغه وی وی توک چې په خپل جواب کې د کلمې په معنا معنی پوي هغه مسلمان نه دی بخي نو کتا سو غوړه چې تاسو صحیح یو سره ایمان صحیح شي خالص شي پاک شي نو په کار د کلمې په معنا من خصي تربیه خبرې پوي شه نو الہ حمد الله صفته او معبودم الله صفته دواړه د عربی الفاظ دي نو زمون په په دې زمون په د علاقې کې د الٰه معنی کوم معبود نشتره معبود نه د عبادت لایق مگر الله ده نو موږ و چې د معبود خو خپر د اړه لويټه د الٰه پختو معنی په کار د چوشي چې چو پختو کې موږ پوښو چې الٰه کوم ذات تل کیږي د ضرور ده پوښو نو بیا موږ وضاحت کو چې معبود هر ذات تل کیږي چې ټول عبادت کامل عبادت ال اغذات کیږي په کامل عبادت کې څه دي مالی عبادت بدني کولی عبادت فعلی عبادت دا ټول دا ټول چې کوم ذات تکي هغه ذات تل کېږي معبود راخوا سیملا ده د مکی مشرکان هم معبود الله منلو نن مشرکان معبود الله مني مکې مشرکان منځونه کول په سوره انفال کې رازي جماعتونه جوړول په سوره توبه کې رازي دا رنګ خیراتونه کول په سوره انعام کې رازي حجونه کول په سوره توبه کې براشي چې خدمتونه کول د حاجیانو دام بصوره توبه کې رازي نو نو د مکه مشرکان ابو جهل د خلکو دوی دا ټون عبادتونه کول الله لا لیکن یو نقصان کوي چې ما عبو تخ الله منلو لیکن اله الله نه منلو جنجه دلته پیدا شو لانجه دغه تل پیدا شوه، الله او د پیغمبر راولې غو نبی عليه السلام چې د خلکو ته وایا چې ما عبود خو الله مني خالق خو الله مننه مالک خو الله مننه رازق خو الله مننه اله ویل نه مننه ویل د دې څه خبر ده چې دا غنور صفات وته وی خدای یو صفات چې اله ده د الله ته نه وی پدې کې وسر نورم شریکان کوي دام م کوي د دې خبرې د دې د دې مسلې وضاحت د پاره الله نبی صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله وسلم ودریدو او اغه ډېرې باندې چغه ویل چې لا اله او خلقو وایه چې حاجت راوابل نشته بغیر د الله نه نو به مونږ وی چې اله چا تول کیږي اله هغه ذات تول چې د عبادت یو جز ورته کیږي معبود هغه ذات تول چې کامل عبادت ورته کیږي کنه په دې خو پښې دومره تدیز پوره کنا اله هغه چې د عبادت یو جز ورته کیږي د عبادت یو حصہ هغه ذات کیږي ویل کیږي نو دې کامل عبادت خو الله لکو لیکن پجزیات کې نور کول الله سره د عبادت چې کوم جزئیات و پاګه کې الله سره خلک برابرول تمه د خدای توب یونه کوله یو بابا نه تمه نو په دې کې مختلف باوگان و یو نه د بچو تمه چې د بچو زې موارد یو نه د مالداري او د غریبۍ تمه یو نه د دخمند تباکوت تمه یو نه د مرزيانو د لري کوت تمه او غیره و غیره دا رنګه د عبادت بل جز چاغه مینه ده مینه ده خدای ټوب هغه بل نه کوله پوه شو نظر نیاز به بل کو سجده به بل کوله طواف به بل نه کو منختي بل منلي د دامنته خدای ټوب به مختلفو بابګانو سره کول د مختلفو مخلوقات سره کول او دریم جزء د عبادت چاغه یره ده خدای ټوب ده نو هغه به بابګانو نه کوله یو ټک پټک بابا او بلټکوريا بابا او ټکوريا بابا د دز مونږ د منټې کو بابا ګانډي ټک پټک بابا چې ټک پټک باندې سړې ټک چپکې دا وا ټک پټک بابا لري او ټکوريا بابا چې ټک پټک ټکرې ویر کوي تبا کول کيده ټکوريا بابا لري کوي نو بابا ګانو د بابا ګانو بیزتی خلکو کړه مونږ تاسو د اولیاو بیزتی کوي مونږ ورته مونږ د اولیاو بیزتی نه کوو مونږ تاسو ته اولیاو د در پیژن او جولیا د څوکا تاسو د اولیا بیزتی کوي ټک پټک د نومي کوټخون د دا لی وک کهه ب ما شو او که دا هغه ور ته کاتل په غ منې چې پی چې کتل کويجر د بابارې که دا وجرتی کاتل دی چې ته ویر ته منخت ته منق ته په اوس دم میده ته او بابا پلانک ت غه کې پلانکې ته باې دا خو دا وجرتی کاتل ته جوړ کوو د بابا ې خواصل ک تا وکړه ده او د خدای بزیاتی خو د ځان ته وکړه پره نو الہ اغا ذات تل کیږي چې اغا د تمه د خدای توپ لایق ده د یره د خدای توپ لایق ده او د میني د خدای توپ لایق ده نو دا د درې وړو شینو لایق توپ ده الله ده نو الہ هم الله ده دا داوا الله پرونی سبق کې وکړه چې ای و الہ حکم الہ واحد او حاجت را واسطه سو حاجت روا ده یعنی د تمه د خدای توپ د یره د خدای توپ او د میني د خدای توپ یو الله ده بل څوک نشته پدې معنی به اته قسمه دلایل عقلیه اغه الله بیان کړ پرون سبق کې عقلیه دلایل کوم دلایل دي عقلیه هغه دلایل تو لکیږي چې هغه په چېه سلیم عقل یعنی روح عقل هغه دلایل مني نو اي کوتي شهري ان في خلق سماوات و الارض چ د چا سره نو هغه بته وي هغه ته چې د ازمکه اسمان پیدا کړي دا نو چبوي چې د خوا الله پیدا کړي دا نو چې د امني چې د الله پیدا کړي دی نو بیا اله اللهمنا بیا پټما مين او ير کم بالمشركه والله سره خا منې دا رنې د شپې او د ورځې خاې منې نو بیا مینه او یاره د خدا اتوب ال لا نه وکه دا رنګې الله مننی چې په دراب کې ټینګ کړی ده او روانه کړي د با داسې وتبرابر دي نو د تم مینی ی د خدا یاتوب بل مګه د باران ې مواې ګی د تمی زی موا وګه د یرې زی مواې موګه او د مینی زی موارې موګه د خدا یوب خ دارنګې د دا ته ای نو بیاځي ماوارو غن الاله و غنا ځاندار ته خورکړې پر دنیا کې پرځبک کې نو الاله و غنا بادونه تر وانکړې دي نو الاله و غنا اوریاځي دتابدارې کړې د اسمانو زمکي په مېنس کې نو الاله و غنا کاکل درکې وي په دې د لایلو کې سوچ وکا او کاکل درکې نه نو بیا خو خره او چې خره نو بیا خو سیدا سوچ سوچم کا او بیا ګرځه تر دې پر سبق ویل شو نو ننني سبق کې الله زجر ورکی مشرکان او زجر زجر ولیکی کی رټنه ته د مشرکان الله رټي کله کله تخویف ور کوي نه یره ور کوي دنیا کې به عذاب درمن راشي دي ته ولیکی کی تخویف دنیاوی دنیاوی عذاب نه ډارې چې ګوره کدا دا کرونه کوي دنیا د عذاب مستحق بشي او کله کله تخویف ور کوي د اخرته چې ګوره کدا دا کرونه وکړي او اخرت کې منجام خنه دي دي ته ولیکی کی تخویف اخروی او یو زجر زرویل ل کېږي ټې ته چې رټي چې مړه تاسوې خوب خیا کل نه شته تااس خو بخي آ... ستاسو خو یو کار سم نه دی یعنی راټي بضته کوي ومنن ن او بعضې د من ه هغه سووکدي خلکوونه کوم خلکه هغه خلک چا هغهه الله خاق مننی الله مالک منی الله رازیک منی د بادونو زی منی د بارانو زی منی د فتونو ځ مواری منی, منی. پوه د شپې او دورزه خالق منی نو د دره خلقو کې بعض خلک من هغه سوق دي یا تخیزو من دون الله چې نیسی بيد الله نه اندادن په صفت د الله کې شریکان اندادن د ند جمع ده ند ولکه یو صفت ته هی نڅه مطلب چې د مشرکانو باباګانو ته اولیا او ته پیغمبرانو ته یا نور مخلوقات ته خدای نه دی ویلی بلکه دوی وته د الله صفات بیانې یو صفت په یو ولي کې منی نو بل صفت د الله په بل ولي کې منی نو بل صفت د الله په بل ولي کې منی اندادن او الوی ومن الناس او باز د خلکو نه منغه سوق دی يتخذو من دون الله چې نیسی بيد الله نه اندادن په صفت د الله کې شریکان ان کوم صفت چې د الله ده بالکل هغه صفات مخلوقات دویر کوي نو الله وی چې نور صفات خو پرېګه ده زما یو صفتم چاله مې ورکوي زما په یو صفات ما سره څوک مشریګه وي زکه د دې لایق نه چې ما سره په صفاتو شریک شي هیڅ څوک نه پیغمبر ده دې لایق ده نه ولی ده دې لایق ده نه نه ژوند دې ده دې لایق ده نه مرده نه جاندار ده دې لایق او غیر جاندار ده دې لایق ده زما د صفاتو څوک لایق نه ده زما صفات صرف زما دي ما سره په دې مو برابر وي نو پوښم اندادن د نیت جما یعنی دین دا ثابت تیږي چې مشرکانو الله لا خود باباګانو ته خدایا نه دی یو مشرک په دنیا کې د ځمکې پسر اغا یو ولیله کامل خدینوی کامل خدای هغه مڼی چې کومه منګه اسمان کې غنو الله کیندوان دی هغه ته ایشور وی کیسایان دی هغه ته گاډو نور نمونهخلي که يهودیان دی هغه مرته ایلو ایلو دغه نمونهخلي خوده منی دا منی چې یو گاڈش تا پاس تا پاس ها چه پیدا کردی دي لیکن بیا لانده او پس نورم ور چې نو اللہ وی چه نه دا, دا خلقونا مناغا سوگ دی یتخیزو چنیسی مندون الله اللہ بید اللہ نا اندادن پسیفت دا اللہ کی شرکان یوحبونهم خدیثی که بلا خبر ثابتی گی یوحبونهم که بین کئی دا مشرکان د دی اولیاء و سرا که حب اللہ پښان د مینې د الله په دې د د عبادت چې یو جوز دی مینې د خدای توب منوي کنه تمام مینا تما د خدای توب د خدای توب د خدای توب په دې یو جوز د عبادت راوغستو یعنی مینې د خدای او پرې منو وضاحت کئ چې د مشرکان مینې د خدای توب د بابگانو سره کئ کوه مینه چې د خدا سره په کاروهغ مینه د اولیاء سره کوي. او ګوره یوهب بونه هم کې همې را وړی دی. هم سیغه راضي زمینیر راضي عقلمندو دپاره اقلمنڅوک دي درې مخلوات عقلمن دي آقلل مخاتو ته من په مخلواتو کې یو فرختي دي یو جنات دي او یو انسانان دي. دا دا آاکل دي دا په آاکلو مخلواتو کې را او دغ نور چې د غیر آقلل دي. دا زناور او دا تیگی میگی او دا المروس بوگمیدا دا مخلوقات دی خدا عاقل ندی غیر عاقل وتویل کی دی تا نقدلتا مراد بوتان و دا مشرکان چی دی دا زمون د مساونان مشرکان دوی د ایتون د قرآن د شرک ایتونه د بوتان سره خاص کی و دین مراد بوتان دی و دین مراد اولیا ندی اولیا خو ودا د خدای خو نس دی خلق دی و مراد بوتان دی نو موږ چې یوهیب بو نه هم بود بودد پاره کوم زمير نارضي پاره وای کې زه هم زمير خورا زي د عقل مند لپاره یعنی دلته الله اشاره کوي چې دا بود جوړ شوی د یو انسان په شکل د یو ولي په شکل مایه د بوت جوړ ده دا قبر چې جوړ شوی دا یو دیو چا په دیو چا قبر ده دا څه فرضي شکل خدا خو څه فرضي بوت خنوي کنه چې فرضي یو خاکه جوړ کړی دا یا فرضي یو شی جوړ کړی بس نه بلکې دا یو چا شکل خوده کنه په مکه کې بیت الله کې نه نه د ریس او شپته بوتان د مکه مشرکان وی خو اغه کې د ابراهيم عليه السلام بوتو ابراهيم اسان پنو باندې د ادم عليه السلام زوی حابیل وي داغه بوتو دارنګه د نورو پیغمبرانو د اسماعیل علی السلام بوتو د نورو اولیاء او بوتانو د نورو پیغمبرانو بوتان پکېو وي دا ابراهيم بابا ده دا اسماعیل بابا ده او دا چې له حبل بابا ده د پلانکه بابا ده دارنګه اغه 15 نور باباګان مشهور یو چې اغه و دا 15 بوتو د مشرکانو د مشرکانو نور مغوه نمونه نه وراشو برحال دغه لات منات او لات دا دا دا بهګ رم وو پهې خزم نرانه اوس او چې وده آب وه د دو سر خوا کې دو د او زه آباب بوت جوړړی تا چې د نکه خ به تر شو وه او هغې سر خواکې واړی وړی لکهې منږهخبر که نه د یو نکسړ کبه غه ساخواکې د دو کبرونه واونوي د بچیرره د زور د ممید دی دا رنګې بوت جوړی غې خواکې د لورګانو بوتانیم وو. بد اوزا به قبر چوده غالبا خالد ابن ولید رضوانو بیا پسې ورغلی او دا درگاه ختم کړي وو ورسته نو دغه حضرت بخ... امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری دغه تاریخ دغه یو تاریخ یې اګه لیکلره تاریخ کبیر دی ما به خیال اغه کې هغه د غلط اوزا مناته د بصورت نجم کې ا پسوره النجم ايتون لاند دغه د الله یاد کړی دي د مکیه مشرکان او دغه ايتون لاند امام بخاری لیکي وای دا نه و منات بابا یادي لات بابا یادي وای كان رجلا صالحا و دا نه كان خلق و دین مخکي ا د هاجانو خدمتونه او ستوان و ور کول خدمتونه کول چې حاجان براتلو اغه زمانہ کې نبی دی نو بیلی سلام نو سونو کلمخ لات بابا او منات بابا چې و دی خلقو د حاجانو خدمتونه کول نیکان خلقو خراتونه به و تکول خدمتونه به ور تکول دا چې کلمړ شو نو خلکو د دوی په شکل بوتان جوړ کړم ټول له باندې یو کسلا نو د دې په شکل باندې الله بوتان جوړ کړم امام بخاری وی چه په دی شکل معنی بوتان جوړ کرد او بیا بیاد دی عبادتون شروع کرد چه دا خو نیکان خلق دی او دا خو زمونږه سپارش علا طول اللواز بندیگی که نه چه ایمان بخاری وی چه دا, دا خلق چه و؟ د نیکان خلککو دی نه مخکې او د اجانو به کول او ب ورکل ساان به وررکل دا خله چې کله رشوه م ددي خلکو یا یر ارانو چې وه د خلکو بوتانې جوړه یو ځ کی بلځې کې خلل چې د زمونږ کان خلک دی او د دا مون د کوې او دا لاې فتونو وتویل چروکه نودغهرنې نوشيطان د بت پرستی په مهاس کې شکستو خړو نبی الله سلام چې کله راغلو او صحابه او هغه کار وچلو شیطان د بت پرستی په مهاس کې کامیابی نه شي اوس پوښې یعنی اوس مسلمانان یا انسانان په بت پرستی معنی نشي دوه کووله نو وسو تا کبر پرستی شو بذان یکان خلکو کبرونه دی د د مکی مشرکانم دا کیدوه چې پدی بوتان کډن یکان خلکو روحونه راضی د روحونه چې زمو سوالونه او ری او زمو سوالونه الله لوړاندې کوي ها ولای شفاعهون اند الله د حضرت زمو سفارشیان دی سورته یونس کې یو سفاره آیات نمبر 107 سم کې براشي چې دا مشرکان وی چې ها ولای شفاعه اشفاعهون دا یکان خلک زمو سفارشیان دی الله همدغه اكيد بالکل زمو غمدا دا نکان خل سپرش کله منغیر ناانګار په سره زمور کې به آیت نمبر درم کې چې ومن بدو هم الله ی کبون الله هزولفهه دا مشتکان چې مونږ عبت نه کو ددي اولیاو مګدي د پاه چې نزدديې مونږ اللهله په درجه کې او دا بلکره مغه کې د اوسم ده مون د د نکانو خلکوله ځکه ورو چېمونږلهله درج کې نزد کې موډیر ناانګاری دا ډیر نکان خلت دی نو یو هبونه همه مینه کوي دا مشتکان د اولییاو نه هم کې ظمیر دی اولیاو ته. دا داتوک چې الله سره برابر کړی دي دی. مدینه ثابتې چې دا غا اولیا داتوک چې الله سره برابر کړی دي د نیکان خلک دي د خلک دي فريختي الله سره برابر کړی دي نه انسانان ان الله سره برابر کړی او د الله صفات او تويلي دي دی. دین مراد بوتان نه ځکه بوت په ذاته خود کیچې شیم نه دي بوت خدای او انسان شکل جوړي چې جوړي او جو به او ته سجدي کوي خان نو يهبونهما کی مين کیدام شرکان د دي اولیا او سره که حب د مين د الله دلته په مين لیکن فرق وکړو مینه دا مینا نفسانی دا موږ ته تفصیل کړو او اصول وکي یومینه دا نفسانی مینا مور سره مینا پلار سره مینا بچو سره مینا مال سره مینا په شو حلال مال سره دا غرنګي خزي سره مینا حلال خزي سره دا نه پردو خزو سره نو دی دا مینه جائز دا بلکل خدای جائز کړی دا دیتو ولیکي کی نفسانی مینا نو پدې مینه کوم فرق ده د مور مینه او د خځې مینه کې فرق که کله خځې سره د مور مینه و... مینه وکړه نو خزر مې طلاق کیږي او کله مور سره د خځې غونټی مینه وکړه نو, م... نو کفر ته وزې په دې مینه کې فرق ده کنه بالکل هم دغه رنګې یو مینه د خدای توب ده الہی مینه مینه د اولوہیت مینه الهی یا پورتو کې مینه د خدای توب او یو مینه نفسانی ده نفسانی <سؤال> مینا پیغمبر سره مکه درځا زموږ پیغمبر دی زموږه روحانی پلار دی موږ دین را خوده زموږ سره مینا د الله د خوانه را لګل شوې دي قرباني سختي تې کړې دي زموږ سره مینا دا رنګ اولیاو سره زموږ مینا چې دا اولیا نه کان خلق دي پیر بابا د کاکاسب دي لويز وان دي شیخ عبد القادر جیلاني رحمت الله عليه دا رنګ بل موږ د اولیاو سره څويو رحمت الله عليه رحمت دعاګان وتکو چې د الله په دوی د الله په دوی چې نوم یې په عزت یې خپل په قدر او وتکاو پوه شو داوس د اولیاو سره مینه دا د دې کتابونه وګورې د دې په کتابونو کې چې کومه لارې سم لارې د قران او سنت لارې موږ ته واضحه کړې دي خو دې دي من با غلارو منیزو ابو ویو دغه دا پلار منی بزو زکه نیکان خلق دي کنه او پوه شو دا داوس د امیر نفسانی دا او یو مینه د خدایتو د الہی مینه اولهیت مینه سجدا کول نظر نیاز ور کول تواف کول دا رنگه قربانی ورکول مالی او بدنی دو چا دپاره دا, دا مین اوس د خدای ته وب دا دا مین به چا سره نه کې قربانی به ته نه دان چې ته د ولی د لپاره قربانی وير کېږي ولی د لپاره ځان قربانومه لکه اکثرا د شیعاګانو کې سخلک شته چې هغه ځانونه وجني په فیسبوک کې ویډیوګان اشته ځانونه ټوپکی ځان وجني سشيته لپاره وجني د علی رضا هم پنو باندې ځان قربانی وجي ما د لپاره خپل ځان هېبکړه یعنی ځان مې وتا دا خپل ځان نظر مې وټمنل لري نو ځان قربان کی او کله کله خپل بچي او بل شيغان کوده حساب ده چې چا خپل بچي قربان کو د دې او د دې چوک مې مامان دي د دوی نه او هغه سره بیا د دوی امامي هغه سره بیا داغه پرړې درجه د دوی په دین کې هغه هغه بیا چرته دا لیکتل لري چې هغه به ډېر مزيد هپوشوي او هرر چې هررته غواړی کول غواړی کويڅوکو تن خو پیر صب د ایام صب دی که نه او خو بزغ صب دی قربانی ورکی ده او دغه مینی ورکی دا قربانی ورکې ده خو چا په نو ورکې د خپ ایماو په نو ورک نه ورکی او مون چې جهاتې خپله کبانانی و کوو په ځان کوورربو چا د پااره الله د پااره کوو دله د دین د پاارې او دا قربانی صرف الله سره ده. د دې ولګي ميندا خدای ته ووب دامین نه وطن د دا پارشتا دامین نه د کام د دا پارشتا دامین نه د جبه د پارشتا دا مینه نه د یو شخص د دا پارشتا دامین نه مال د دا پارشتا دامین نه دنیا د دا پارشتا دامین دا دا دا. دا دا نه د پار دامین سبب الله سره ده د ځان قربانول سجده او او عبادت عبادت سجده په وسیله لکه اوس موږ نن صبا ته تعظیم سجدی کو کنه موږ لی بیا راغه به ودېږې د میلی بیا راغه د ودردل دا وور تظمي دهته نرووا ده داسې ودر دل د ملی بیاغ رږي نه خلککوتهودېې آټشن ټول او پهسینه معې راېخ دا تاظمي چې ده د نرووا د زنګ لما بعضې ولای نه کوي که نه د خلک ور باند شروع کې د وور میلی اویت لهقدر نه کوي زت نه کوي دا دا غونه دا کوفر دی دا تظمي س ده پاکستان کې یواالم د د سر رحمت اغه چې دا هغه بدا کارنه کوه اغه بدا جندې منډې لادا <سؤال> سرود مرود د پاره <سؤال> ونو درې دو ځکه تعظیم سجده د خلک قرباني بیا د ولزمن لګول د محبه وطن نه دی او د وطن سره مين نشته دی دا د وطن جندې لقدر نه لري دا نه لري اغه خلک لڅه ویل چې ګوري ته شرک ته دا مکوې د تعظیمی سجده ته یو دسمه کې او ټوټه یو کار د پاره شو دا نو دا ټولې منی دا صرف الله دا پره با ټینشن ودرېږي ناموز چې موږ ودرې کو قیام کوو او په دانو باندې لاسونه تړو دا د دې تویلکی داوس داوس مونږه د قسم سجده کوو ها تعظیمی سجده کوو مونږه الله لا چې دا مونږه قیام قیام کوو د غره رکو کول د رکو کولم تعظیمی سجده را مونږ واخ سره چې مونږ بچاغه سکول کې بو پاکستان کې بچاغه اول کې بغه شروع شروع کې بغه لګیدلو هغه ملي سعود بلګیدلو نه نو هغ اخره کې ب کله خلاص شو پاک سر زمین آخر ک به کی سکلوې مون د سر یټ دې اخې جملی ب خلاصه شوي دغه پاک سر زمین ترې اخیر کې به ټه سرونه په دی نه پو چې دا تظمی چې دا دجنډ وړه من کې پاکستانجنډ ټول ته سرونه ټیک کړو دا به دغه کې اخدي خلک ه پور وتونه سرداننه چې پاکستان افغانستان پاکستان پول مسامانو ملکوونه تقریبا په دغ دغه بد وخت ک اختدي. پوه نو دا ټول مینه خدا دا خدای اتوب می دا. نه ده تا کول قیام کول نظر نیاز کول قربانی وررکل مالی بدنی دیتهویل کېږي مینه خدای وب او دا مینه دا صرف الله سره به الله د پاره بصرف قیام کېږي الله د پاره بصرف رورکو کېږي الله د پاره برف نظر نیاز منل کېږيخته من کېږي الله د پاره بصرف آ... د بدنی او مالی قربانی ورکل کې ببل چا د پاره به نه وررکل کې یویب بونه همه می نه کوي دوی دویو سره کوهبلله فشان د دا مینی داله د الله غ د میونه و سره کوي والله نه اووا چې ایمانه را وړی دی ایمانه را وړی څنګه اوهغوی تمه د خ یوب د تم دخ د یوب لایک الله ګنی د مینی دخ د یوب لایک الله ګنی د خدای او ال... د چا سره نه ن وطن سره کوي ن ولی سره کوي او نې بل چا سره کوي د خدا انې یاره بلی چا سره نه کوي د خدا انې تمه بلی چانم نه کوي دا ایمان والا دي والله ځ نامو اوا قسان چې ایمانې را وړو ایمانه د ایمان والا دي اش د بل الله ډېیر سختې په مینه کې د الله سره د میې د مشرکانو د الله سره معه بهې شي. ان هغه ایمان والله خلکو د الله سره می نه چ شه ده خاالص مینه الله سره ده او د الله سره سخته مینه ده. دا لسخت مین اثر ده کنه چې ځان نوته قربانی ځان نوته تیکاتیکه قید الله ده پارا او دا, دا الله سره د مین اثر ده پښی دا رنګي دا د سره د مین اثر ده چې مال لغ ده پارا قربانی دا د سره مین ده چې وخت ده غده پارا قربانی دا سره مین ده دا, دا, دا په نومه نظر نیاس کئ دا په نومه منخت کئ دا غده کورنه طواف کئ داغه دوه جهاد رمانی فرض دغه د پارزی حج لذي دوه تکلیفونه تیری التحاج کو تاسو آسان کارونه دي تیر تکلیفونه ډیر التخو سختي دي لري ګرمي ډیر زیاتې نور د اس د احرام نه دي د احرام چې دوه عمره دی ویوره کار دي عمره ګنده عمره عمرم سخت کار دي احرام چې دوه ټره بس بیا مختلف مشکلات سره مخي چې وکړل چې بیا سره مخشي خوښي نو دا څه کوي د الله سره سخت مینه ای زکات امينه کوي دا زکات قرباني ور الله د او د مشرکانو مينه څنګه دی الله سره د مشرکانم الله سره مين نه کوي الل... مشرکانم الله مني لیکن کامل امينه الله سره نه کوي په دې امينه کې الله سره نور برابر هي اخو سجدة العالم کوي او دې خو سجدة کوي اخو اخو د الله په نوم مال قرباني زکات ور کوي او شر ور بابا په نومانم منختته اوبااسسي د بابا برخم خم وباسي هلته د بابا په نومن د بابا د الته د الله د کور هم توواف کوي اوته چې را شي بیا بابا بابا د خبرنم توف کوي نوغ د الله سره میه کې بل شریک کړی دی د ممنانو د الله سره میه ډیره زیاته ده د مینی د مشرکانو د الله سره د مشرکانو میه الله سره شته خو د غوی د الله سره کامله مینه نه ده بلکغ ناکسه مینه دهغ هغ میه ک الله سره د نو شرکان او دا غمینا اللہ مکمل بیخی منینا یو حدیث که راضی نبی اسلام فرمائی وی اللہ وی چه زه بیزار ایما زه آغا خلقون بیزار ایما چه ما سره چوک شریکی پا یعبادت کی پا کار که یعنی مثال خبران یو سړی دی آغا دا آغا, آغا اللہ لم سجده کئی آغا بابا لم سجده کئی او الله وی دا مال <سؤال> چې کوم سجد کړی دا کنه د ایمن قبولو مدا سجد د دا پکاره ک کایي صرف مال د سجدو کی ک کایي صرف مال د قربانی وير کی ک کایي صرف مال د سره ټټ کی ک صرف زما حکم دی اومني بل د بل حکم دی نه مني ک نه مني مالم ک یو بلم کینو دا د مال چې کی دام منم دام زرات کومه پوښوم نو والذین واکسن امنو چې ایمان راوړی دی د الله په ذات د الله په صفاتو د الله صفات بل سره نه بلله نووي اشد د لله ډېر سختی په میه کې د الله سره د مینی د مشرکانونه الله سره د مشرکانو مینه الله سره ناکسه او د ممیانو مینه د الله سره سر. سر. کامیله ده او دو معان دلته دسې دخه والله چې ایمان را وړی اشد ډیر سختې حاً په میه کې للله د الله سره د مینی د مشرکانو نه بابا سره د مشرکانو مینه بابا سره پوره مینه نه ده د خلاص مینه نه ده. یو بابا لرټ شي غنو بچي غوړي غوړي غوړي چا بچي ورنکي ته مو مودا به ويره پلانکي پلانکي بلزي له لاړه پلانکیزی ک یو با بعض غه ویر کو یا پهې مواې ګانټی و کو بچ چلاړ. د بیا به ته خو چوکه بیاته روانې روانې روان خې مته کاته کارون شي بیا بلله ته میلا و شي. بل ی پلان کو پلانکیزی کې بابا دی نو چې بابا کارون ک نه بیس ه بابا پریخ د بل سره لالاړی شي بلله ویر شي دغ کارونو بیا بللاړ شي دغه کارون کې بیا بلله او د می د به باغانو سره دا خو میه نه ده او د مینانو می څنه د لالا سره. که الای کا رو کیو کو اونکی مومن دارانہ رضا دے مومنان وے بس د کہ می خیری بس الای کا نکئی بد کہ زما خیری مال بتنی واڑی واڑی واڑی کنی ور کی اغان مومن سوی پد کہ می خیری چ نی راکای وس یی د اعلان نارزکی کی نہ د نہ چ الای دعا و اون مانی بیبل بل در لاچ او بل وې تدی مال چې بل پدر کې غواړم پخپل کور کې هم کنار د ربځما دا د مؤمن صفات ده زما څه کوي زبل دیو یو درو بل در کې ګرځما چې پخ پخپل کور کې ربځما هم کنار دي زما جن اوري زما سوالونه اوري زما مشکلات اوري نو دا کی دی د الله دغه سوال قبول کی کنه د نوح علی السلام سوال قبول کړی نه یې قبول کړی نوح علی چې الله زما د د نوح علی السلام زوی په عذاب غارشو کینعن نو نوح علی السلام ورتوی یا الله دا خو زما اهل و تماس را واده کړی و چېستا اهل به ز بچکومه نو الله ورتوی یا نو انه ليس من اهلک و انه عملو غیر صالحا اونها دا داستا اهل نده دې د پتا ایمان ند راوړې نو داستا دا بیخي اولاد دینه زکه مې تباکو استا اولاد ستا اهل هغه چې پتا ایمان راوړې ده د عمل صحیح نه دا کې نه وو نو غره خو تبا کړې ده خو الله نو نوه لم نه ض شوي الله نه شایې کړی د ال لا نه نه بس الله وکمله بیا هم تبی دی بیا الله نه رضا د ابراه م سوالی قبول, <شخبال> سوال نا. نا قبول سوال کی دی چ خ پلار د سوال نه کول الله نه ن دی قبول کړی براه سوال نه کول اللهله چې پلار لمې توف کور کې د ایمان پلار لمې توف کورې د ایمان لیکن د براهمهم د سوال نه دی قبول شوي الله پلاره د ایمان توفیک نه د وور کړ براه سم خفه الله نه کخه پښه به وې خو دی ایمان نه وته وکنه پوه شو دا رنګ دی د نبی علی السلام تر چې نبی علی السلام باندې ډیر زیات ګران او ډیر ومتحبوب او نبی السلام سره کلک ولاړمو نبی السلام ته ویلو چې بس اوراره تک کوا چې څکه کوا وای وزیر سوي لاړې ما په اخر کې دومره نبی اسلام سره کلک شویو دا کافران بو و تراتله ابو جهل د نور غ غ ساداران به ت لو او ط د کنټرول کاه د اوراره دی او دا کو دا کو د ته نه چېوی چ شي کو زه سه ولاړه تر تو چې هغه جوون او دو کسان چې جووندي وو نبی اسلام ت چا چنو شوویللی یو خیجبي رضی زی اللاوان هو ځکه دا خیجبي ب چې وه د دې په خلکو من احسانات و د ډېره مامالداره ه وهډې به ډیر خلکو سره کومکونه کول او ډر خل مستې کول په وژې د ډر اثر به معشر ک د ډېره بزر غونې خه خلق د دې ډیر نو چې نبی اسلام هغه ځنه کاو کړ د هغه وجه نبی دې دې لحاظم چې نج کل هغه ځوندې و ډیر خلق نبی اسلام ته چنه شوېلې زکه چې د ډیر په د ورمن احساناتو به چې کل هغه مرشوه نو بیا یو چې هغه مرشوه بل حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي و امام چا احسان کړي د ما دغه احسان بدل ور کړی دا و ما خپل احسان بدل نه دی پرېخه خود وکاسان د سې دې چې زه د د احساناتو بدل نه شم ور مرکوله یو او بکر صدیق رضی الله وان هو چې دا غده احساناتو بدله نه شو مرکوله په دنیا کې نبی علی السلام وی او یو خدیجه بی بی رضی الله وان هو چې هغه ماز دي ډوډو کسانو ما سره ډیر تکلیفونه او ډیر مصیبتونه تیر کړی دي او ډیر احسانات په مام کړی دي او مامور وانی کړی دي خو دوی احساناتو بدله بیا نه شو مرکوله دوی ته نو دای و خبره او بل دویم کس چې هو اغا حضرت ابي طالب د علي پلار دا نبی اسلام تر دا ایمان نه راوړې او په کفر باندې مرشه وره لیکن نبی اسلام سوالونه کول تر دې پورې چې د مرکب ټایم کې نبی اسلام وتوی چې صرف وقراتو وای چې لا اله الا الله نور سفرت ز کومه وقراتو وای بهم بهم بهم ایمان راوړو ویبه ورا پور خلک خان دا پختونو پختونی ویبه ورا پور خلک خان دي اوراره خبره عمان الله پوښي اوراره ل ځان ټټ کو وی خلک به را پور خان دي پوښوم په دې وجهه باندې ایمان را نورو د دنیا بیسلام سوال قبول شي او د تر په کې نو قبول شي ونه بیسلام خو ناراضه شوي نه د الله نه دا د مؤمن ایمان ده چې سوالونه الله نه کوي ککبول نشي بس راځي بیا او مشرک کبا بابا کارونی کې نه یو بابا لا خوشی کړي بل بابا لا خوشی غا شیر مخک روز کړه غلې او غا یو خزه غ شیر کې وی کنه غ سړی او شیر وي بیا خ لاړ چې د دغله باباله د باباله وي چې دا دا کارمي وکه دا کارې وکه او که دا دا کار دی اوو کرامات دی نهمه پوه شو دا د مشرکانو مینه د باگانو سره چې بیا کاری وون شو بیا بیا سر می نه کوي والله نه اووااقسان چې ایمانه را وړی باندې اشد د سخته ده مینه د دوي للله دا الله سره د مینی د مشرکانو د بابا سره. ولو ير الذين دا آیت دا جمله لک سخته رخه اواره وره ویم درید رید ویم خو په تسلی خو په اور اور منی ولیکې ځان پوی کيم مدا یو آیت ویونن دا سخت نه خدای چې عربی قایدی او دا عربی قایدی ویل سختی پدی پویدل سختی پدی و جما وی چلک سخت کو پیت بار دا معنا پویدو سخت نه اوس به ګور ان شاء الله دایرا چده ولو یرا ولیکای ځان سره د یاره ټکی ولیکئ د یاره دو معنی دي یو رؤیت د یو رؤیت قلبي او یو رؤیت بصري یاره دو معنی دي یو رؤیت قلبي روئیت تنگا لگل کی گی ری واو دا پاس حمزا دا خان او بیا یی تی روئیت روئیت قلبی او یوں مانا روئیت بسری روئیت قلبی مطلب پوہیدل پویوچی شمان پوہیدل در روئیت مطلب چیش رن پویوچی شمان پوہیدل اغت ویل کیږي رؤيت قلبي د زړلي دل د زړلي دل څه شي د زړلي د زړلي دل پويچي پويدلې کنه وېځه ځنه پويشم په خبره باندې څه مطلب دا يعني لېدل وکړ د زړلي د زړلي قلبي يعني پويدل پويچي باندې ځان پويول پويچي باندې او يو دي رؤيت بصري رویت بصری ملکي د سر پستر ګمان لیدل رویت بصری مطلب د سر پستر ګماني لیدل یو د زړسترګي یو د سرسترګي کنا د نه ګن مراد په چشمه نه ځان پويول په چشمه او د سرسترګي څه مطلب یو چی شېلی دل په یا را دوه معنی دی یو رؤیت قلبی یعنی په یو تشی معنی ځان پویول او یو معنی دا رؤیت بصری یعنی یو تشه په سر دستر په دسر ستر ګمان دی دل په دې پورې دا ولو چي دی لو دا لو په قران کریم کې په دوه معنی راځي یا په عربي کې وایي د اوسلي کيدا لو پدوو مانو مانی رازی یو تاویلیکی گی لو شرطیا یو تاویلیکی گی لو شرطیا لو شرطیا او یو تاویلیکی گی لو تماننایا لو تماننایا اوګوره ولو قانو یا المونقرآ کې اییت را ځي الته لو دی که نه خو ته لو تم دی کاش ک دوی پوه دی هلته اوس ده لو په تم نه دی که لو قانو یاالمون کاش ک دوی او یو د لو شرتییا لکه یو سړیوي که دا کار شوی که داسې شوی نو دغسې به شو. یا نتیجه چې کوم غواړي د هغه د پر یو کار شرط ګرځي یعنی کدا پلان کې کار د سی کول غواړي مقدس شیونه کار وبوی او مثال خبر زوي ما ا مثال بدیر کما کچیرته کچیرته امریکا نه وتل نو نظام به سکوت نه وي کړه د امریکای دا وتل د نظام نه د نه سکوت کول سره شرط شو دلته چې کوم دا لوز استعمالو ما د دې پوښښونه ان زه چې کومه نتیجه غواړم کنه اغه نتیجې د پرځایو شرط تړمه چې اغه نتیجه ما لاغه ټایم کې ملاويږي که چې دا کار وشي دغه شرط پوره شي به باغه نتیجه ما لا ملاويږي پوښښوبه دې ته ویل کیږي لو شرطیا په دې ځای کې په دې آیت کې دا لو چي ده دا شرطیه ده خو نو دا شرط جواب خو پکار دکنه اغه نتیجه خو پکار دکنه نو هغه حذف تخه دلتا په معنا کې حذف څه مطلب الله پریخدا الله مونږ تا نه بیان کړي هغه به مونږ پخپل رو باسو اومدی تویلکی تفسیر خان اومدی تویلکی تفسیر فهم د قران 18 preposition ولو لو, لو دو ضماني دي یو لکی لو شرطيه او یو لو تمنايه دلته چي لو لو شرطيه ده یو خدا خبر با تصولی کلی دویما خبر دا چی دا یارا چی دا دو معنی لري یو رویت قلبی دزرلی دل دزرلی دل چه معنی؟ پیوچی شمانی زان پیول او یو د سر پستر گوری دل رویت بسری اغیط اول کی نو معنی با دیسی شو گوره من باوزدادی آیت دادی جمله دو معنی کو من باوزدادی دو معنی کو نو سولی یو معنی اول معنا چکل منګه د یاره په معنا د رؤیت قلبي واخلو أول كو كو جانتا جانتا و بي. او را ور ویم خیره در سره خپتابه تبوولې کین زکه کوم لکل کوم سپویم نشوي کنا خو کوي لیکي اورست بیا په نظر واشه به پوي شيخان وزوم کړي شي صرف لیکلو کې مغزې کوچلا ګرستم یا سبا ګنټا باد یا سبا کاپیم خلاص کړو لیکلم او بیا هم د مې نظر واچو مغزوم خلاص شي دا د منچې جې لیکلې دا کوم هغه اوله معنا کې موږ دوه معنی کو وسخه اوله معنا کې موږ دایره په معنا د رویت قلبي خلو یعنی په چشمه باندې پویدل پرې معنا خلو نج په دې معنا خلونو بیا یاره د پاره دوه مفعول پکار دی د اوللیک ځان سره ورته اوللیک اوله معنا بل اوله لاندې چې یاره په معنا قلبي او کله چې موږ یاره په معنا د قلبي اخلو نو د دې لپاره دوه مفعوله پکار دي یاره چې کله په معنا د قلبي موږ اخلو نو د دې لپاره دوه مفعوله دی دي نو یو مفول به چې شي دا دې آیت کې کوره ان القوته لله جميعا دا جمله به یو مفول شي او دوم مفعول وان الله شديد العذاب دا دوم مفعول شي زي كذا يرى فعل دوم مفعول بكاردي يوم مفعول بي شي شي لله جميعا دا وسولك يوم مفعول بي دا جمله وليك زرزر او بيقول لك يوم مفعول بي دا شي او بالمفعول الله شديد العذاب يوم مفعول دا يرادا ان أن القوة لله جميع شو او دوين مفعول يرادا پارا وأن الله شديد العذاب شو دا مسلم حل شو نبا معنى دا شيخ كلام بده شيشو ولو يرى اللذين أو كتري پويده يرى بمعنى دا پويدل شو كنا روية قلبية أو كتري پويده اللذين وكسان ظلموط ظالمان دي یعنى مشرقان دي چه تم د خدای توپ د بل نکي مين د خدای توپ د بل نکي يره د خدای توپ د بل نکي نو کچره پوي دي ال الذين قسان ظلمو چ مشرکان دي يزي رونل عذاب قلچو ويني عذاب يني پاره د مشرکان پغه وخت باندې کوم وخت باندې پوي دي قلچ عذاب بويني قیامت کې قیامت پورس باندې الله وي کډه مشرکان هغه د قیامت پورس چدي به عذاب بويني پغه حالت باندې وس پوي او پدی اوس پوی ده چې انل قوت لله جميعا چې قوت الله سر دی ټول او دی پوی ده چې ان الله چې کینن الله شدید العذاب سخت عذاب ولده و قد لو چې کوم جواب ده اغه موږ وی حذف ته کنابل رو باسي لما فعلوا الشرك دوی به شرک نه وکړي سيد ورخه اخ کې ما اخر تسليس وي کی خا اوزان پوی کړي زکه زمون مقصد دانه د چې مونږ منډه وير یو کو چې کومه ایتوني کډیر تفصیل نه آسان نه مونږ ډیر وې چې سخت به مونږه واره واره زمون خو چې کله ټول پوشو به مخکزو ګورا اوله معنا کې مونږه دا یراپ معنا ده اورویت کلبی خلو دیده پار به دوه مفعول پکار دی نو یو مفعول شو ان القوهه لله جميعا او دوه مفعول شو وان الله شدید العذاب او دل لو جواب چره اغه مغه اخر کی حذف رو باسو نو معنا بدږي شي چ وا لو یال لذینا او کشر پوی دے کسان کوم کسان ظلمو چ شرک کړي دے یعنی مشرکان پچ شي پوی دے پاغه وخت منې پوی دے از يرونل عذاب قلبه چ وینی عذاب یو پدی پوی دے انغه د عذاب حالات اوس د عذاب په حالت پوشي وي چا غتونه خطرناک وخت دی اغه خطرناک عذابونه دي حالت اوس پوي شوی و یوه دیم پدی پوي شوی و چانل قوت الله جميعا قوت خاص د الله سره ده طاقت خاص د الله سره ځکه د مشرکان دا کیدی چې باباګانو سره خو اختیار شته باباګانو سره طاقت شته او چې پدی پوي شوی چې باباګانو ته طاقت نشته الله سره ده دو او دریم پدی دوی پوه شو چ الله شدیددل عذاب چ الله سخت عذاب والا دیغ د الله جواب پاتې شو که نه حظف دی دغ جواب بداشی شي چې لما فالو شرق دوی شرک نو کے چې د عذاب په حالتمانې پوه دی پهمانې پوی دی چله نه خلاصه اون کې بل چوک نیشته د الله نه بغیر طاقت بل چا سر نیشته د او دریم په منې د مشرکان پوی دی چ الله سخت عذاب والا دی لما فعو شکه دوی بشرق نو کی سپ شو معې اصاب مانا ولو یار ل نه او کشرې پوه د الزی نه ظالمان زلممو چې ظلیمان دي یعنی مشرکان دي په چې شیې پوه دی یو زیرهون العذابه کله چې ونیاعذاب ی د عذاب په حالت اوس پوه دی یو دو پهدي پوه دی چند ن لله الله جمعه چ قوت خاص اللهسه دی ټول باباغانان او سره اقت اختیار نشتري چې الله نه بغیر او پهدي پوه دی چې الله شدید العذاب عذاب چېکنه الله سخت عذاب والا دی نخریر کې غ لو جواب حذب دی چې لما فعو شررق د شیری نه وې کړه په دنیا باندې دوی دوی شیری غزان ساتلې و خدای شرک چي کوي خاصل کې دوی هغه د عذاب حالت معنی پوي چې هغه عذاب تون خطرناک دي په عذاب نه پوي شي وسه پوره په عذاب یې سينه خلاص شي د دوی شرک په دي وجه چې دوی وې چې باباګانو سره خو مخ اختیار شتا مونږ باندې خلاصي د پلایکی بابا مریدان یو مونږ باندې خلاصي او په دی نه پوهږ چې الله سخته ذا وواړه دی وی کاش کچې دوی په درې خبره پوه دی پهی به شرک نه و کړړی سپه شو په معنی؟ هغه د شرط چې کوم ریزلت مونه غواړو شرک نه کول غ چې چې سره و ټړلو غ دری خبرو سر ټړلو یو چې د ذا په حالت مې اوس پویده دویم چې پهې پوه دی چې قوت الله سری ټول او دریم پهې پوه دی چ الله سختهذا واړه دی کومره تیجهه وواړم چې دوی به ش نه ویکی پوه شوې د دا یو معنا دوه معنا یارا په معنا د سترګو لیدل په ستر په سترګو لیدل نو د دې لپاره به یو مفول پکاريږي ها ډیر کایدو طرف ډیر نزمه ځکه کدا قائدل لاټ شم چې دا یرا چې د فیل ده الزینا زلمو دا فاعل شو از يرون دا ده ظرف تمبدل منهو دا متاس طبيخي سخت شي بیا ظرف من منهو تشلو ویل کی به بغیر ما تفصیل کاو بیا دا ځکه دا زمون مقصد د نحوی قاعده ویل نی دی زمو مقصد لته د قران پایت منزان پوی ځان پوی ویل دی بس نو دغه معنا د ستر پستر ګم لیدل د لپاره یو مفعول پکار ده او دوا الا تونا پکار دي دا قاعده وري که اسانه به ان شاء الله نه معنا معنی پويږي يرا چكلا د سر پستور ګمانه معنی شي نه رؤيته بصري شي ديد یو يو مفعول پکار دی او دوا الا تونا پکار دي نو بیا مفعول چي دی هغه به موږ حذف رو با او دع الا تنم تششي جميع دا بيو الا تشي وان الله شديد العذاب دا بيو الا تشي يرا تشكل فمانا درويهت بصريشي او دغه مفعول بمنگ حذف رو باسو دي دویمه خبر كي, دا اولی کئ چې داغي د پاره بیا دوه علتونه په کار یو علت ان القوه تعالی الله جميعا شو او دومه علت وان الله شديد العذاب شو نو به معنا د شيخه ولو ير الذين او کشر او کشر لیدله الذين ا کس او کشر لیدله الذين ا کسانو ظلمو چې مشرکان دي نو دلته هم وویل بهذر لو باسو چ چ شي لیدله حال انفسهم حال د خپل ځانونو داول کې وسره د ظلمونو بعد د یو کلام حذف ته مفعول چوده مغو ویو اغه حذف پنګرو باسو د فعل لپاره حال انفسهم ولو ير الذين كثر لذلد اغه کسانو ظلمو چې مشرکان دي چې شېلې دل حال انفسهم حال د خپل ځانونو کوم وخت چې از يرون العذاب کله به چوي ويني عذاب ینی هغه د عذاب په وخت چکل با دوی لبی عذاب ملاوی گی، اغا وقت دوی خپل زان لی دلے، اغا چې کی دوی کوم حالت وی، اغا حال خپل وست لی دلے، اغا حالت وست لی دلے،, وس دلے, دلے لما دوی با شرک نوی کرے، لئی از یرون العذاب انا باد بالکلام حضب دروبا سیں، وَلَوْ يَرَى اللَّذِينَ اَوْ كَچَرِ لِدَلَي الَّذِينَ آكَسَانُ وَظَلَمُوْ كِي مُشْرِكَانُ دِي كي شهر لِدَلَي حال انفسهم، حال دَخْبَلْزَان، حالت دَخْبَلْزَان كلا؟ از يرون الازابه، قلبه چه ازابه بويني ولمه فعلو شرق، دوئو بشرق نوائه کرده نزي پوشوه، ولئو بشرق نوائه کرده و دادواء اللتو نشوه شرک بے اولی نوے کڑے نیو علت دی چه انل قوت لیللہ جمیعہ شرک بے زکر نوے کڑے چه انل قوت لیللہ جمیعہ چه قوت چرے طاقت چرے خاص الله سره ټول اولی به شرک نوے کڑے زکر به شرک نوے کڑے چه انللہ شدید العذاب چه اللہ سخت عذاب والا دے پوشتوکا نا سناسا دا دو معنی دی دیز دا آیت سخت خان کید بار د قیدو سخت د قیدو معنی ځان پویول لک سخت کار د کینی معنی ان شاء دونه سخت نه ده خان. او دړه معنی یو ویو پر بیا کوم او ایتون لو سو ګوره خان کتاب چې وس لک هغه کئ چې لکئ او دا آ... آ... ایتون لو ګوره صرف والاو ير الذين او کچری پویدل الذين کسان ظلمو چې مشرکان دي په خپل حالت باندې پویدل از يرونل کله چې ویني عذاب وانل قوتل او پدی پویدلې چانل قوت الله جميعا چ قوت الله سره ده خاص طاقت الله سره ده ټول وان الله شديد العذاب او پدی پویدلې چ الله سخت عذاب ولاده علما فعلوا شرب الله جواب رو باسه لما فع اول ما نه ته آسان اول ما نه ک یو حذف رو باسل په اخر کې بس او پدري شانو منه پویدل دي یو په خپل حال منه پویدل دي عذاب په وخت کې یو پدی پویدل دي چې تاکا ټول الله سره ده او یو پدی پویدل دي چې الله سخت عذاب ولاده نو پدی درې شي نو مانه پویدل دي نو شرک نه نوې شوی مشرکانو به شرک نه وي کړه نو والو یال الذين او کچره پویدل هغه کسان ظلم چې مشرکان دي پچ شي مانه پویدل په خپل حالت مانه کوم وخت ای زیرون العذاب کله عذاب ویني د عذاب په وخت کې په خپل حالت باندې پویدلې وانلکو انلکو وتا او پدی پویدلې چانل قوت لله چ قوت الله سره ده جميعا طول او پدی پویدلې چانل لا شدید العذاب الله سخت عذاب ولاده ولما فعلوا شرک دوی به شرک نه کړي الله دوی به شرک نه کړي کلم چې په دې دری خبره پویدلې دا یوه معنی ده دوی یوه دسترګو پسترګو پسترګو لیدل معنی والے یاره ولو یاره او کچری لیدله پستر پسترګو باندې کسانو ظلمو چې مشرکان حال انفسهم ظلمونه بعد بدایو کلام حذف رو باسی حال انفسهم لیدل حال خپل ځانونو کوم خپل حال لیدله ای چې عذاب د عذاب په وخت خپل حالت لیدله وس لیدله الوی دوی دا چا فلم فیلم لوي د خپل حالت نو لما فعلوا شرک، د ای يرون الاعذاب نبعد بل حذف نو باسي لما که دوی د عذاب په وخت خپل حال اوسوي دي کنه نو لما فعلوا شرک، دوی به شرک نه وکړي الله وي ولې بن نه وکړي نو یو علت، ان القوه لله جميعا چې قوت خاص الله سره ټول په دې پوښيوي چې قوتو الله سره ده عذاب نمچون شي خلاص وي الله نه دا خد الله سره اختیار ده او له یو یولت شو دو ملت وان الله او یقین الله چې دی شدید العذاب سخت عذاب و والا دی په د دو میلت شو پو شو که نه په او بعض د خلکو نه منهڅوک دي ی تخیزو چې نیستې مندون الله بیا د الله نه ان دا نه پسفت داله کې شیککان هبونه هم مینه کوې دا مشرکان ددي اویاو سره یا د خپو د د دلسې چې برابر کړيدي کاغ اواد دی او که فرختي دی او که جنات دی او کاروک دی یو هبونه وم میه کوې د مشرکان د د اولییاو سره کا الله پشان د مینی د الله د ینی می د تو به سره کوي مینه اللهی و سره کوي والله وا کسان آمو چې ایمانې را وړو یا ایمانې را وړی دی د الله په زیادو صفااتو باندې الله سره څوک نه بربرابرئ اش دو ح نه ډیر کې د الله سره د مینی د مشرکانو د الله سره یہ د مشرکان و مینم دا الله سره شتا او د مومنان و مینم دا الله سره شتا خود مومنان و مین دا الله سره سخت دا د مشرکان و د میننه الله سره د مشرکان و مین نا کیس دا الله سره او د مومنان و مین الله سره کامل ده یو ولذین واکسن امنو چی مان راوڑے اشد دوڑ سخت حبنه پمینہ کی لله خاص الله سره د مین د مشرکان د بابا سره د مشرکان و مین بابا سره اولیا سره د خپل الی هاو سره ناکسره کارې کوي کني به تر نه امیدي بل پس کنځليم کوي به تر بل ظلم زی او د مومنانو منا الله سره سخت ده کله یو سوال قبول نکیمه رضا دي د الله نه ولو ير او کچری پویدل هغه کسان ظلم او مشرکان دی از يرون ازابه کله چوي نیعاب په دې پویادله انل کووتا ل الله جميعا د عذاب کله چاذاب وینی په دې پدی پویادله انل کووتا ل الله چې قوت خاص د الله سره د جميعا ټول او په دې پویادله چې الله شدید العذاب چې الله سخت عذاب ولاده او حذف کلام چې لما فعلوا الشركه دوی به شرک نه وکړي د دوی چې شرک یې د ازکه کوي چې دوی خپل حالات نه دریدلې د عذاب په وخت کې دوی عدالت هغه طاقت نمونی دوی ویش باباګانو سرم هم ځناڅه طاقت شته او دوی د الله هغه سخت عذاب نه دریدل زکه شرک کړي نو که دل دی لوي دل دوی دی به شرک نه وکړي دوی معنا ولو ير الذين او کچر لیدله الذين کسانو ظلمو چې مشرکان دي حال انفسهم حال د خپل ځانونو ایزرون العذاب کله چوي نیعاب دلما فعلو شرک دی به شرک نه وکړي ولې بنوې کړه نو یو علت ځکه چندل قوت الله جميعا چې قوت خاص الله سره دی ټوله او ځکه به شي نوې کړه چې وان الله شديد العذاب چې الله سخت عذاب والا ولاده